24. fejezet Szuti megtapogatta az ajkát, az arcát, a homlokát, de mintha egy idegenhez érne. Fájdalmasan püffett masszának érezte magát. Alig látott ki a feldagadt szemhéja alól. Hat nubiai vitte egy hordágyon. Próbálta megmozdítani a lábát, de nem tudta. Itt vagy? Persze, felett párduc. Akkor ölej meg! Túléled? Még néhány nap és távozik a szervezetedből a méreg. Már tudsz beszélni, tehát a vér ismét áramlik a testedben. Az öreg fekete harcos nem érti, hogy lehet ilyen szívós. A lábam. Megbénult. Dehogy, csak megkötöztük. Úgy hánykor oldtál, hogy máskülönben nem tudtak volna vinni. Biztosan rémálmaid voltak. Vagy talán tapéni asszonynal álmodtál? Egy fény óceánba merültem, ahol magam voltam csupán. Megérdemelnéd, hogy az út mentén hagyjunk. Mennyi ideig nem voltam magamnál. Háromszor kelt fel a nap. És haladtunk közben az aranyunk felé. Egyiptomi katonák. Még egyet sem láttunk, de közeledünk a határhoz. A nubiaiak egyre idegesebbek. Átveszem az irányítást. Ilyen állapotban? Oldoz el. Tudod, hogy rémes vagy? Párdusz segített Szutinak felállni. Milyen jó földet érezni a talpam alatt? Adj egy botot, gyorsan. A vaskos botra támaszkodva Szuti a csapat élére állt. Határozottságával ismét kivívta Párduc elismerését. A csapat nyugat felé került el Elefantinét és az első déli tartomány határállomását, miközben lassan haladtak éjszak felé, néhány magányos harcos is csatlakozott hozzájuk. Suti bízott a tapasztalt bátor harcosokban. Ha sivatagi rendőrökkel találkoznának, habozás nélkül vállalnák az összecsapást. A nubiaiak elszántan követték a szőke isten nőt. Az arany rakományt kísérve arról álmodoztak, hogy a skorpionális is erősebb egyiptomi vezetése alatt hódításokban és győzelmekben lesz részük. Miután átlépték a gránit sorompót, keskeny ösvényekre tértek, egy kiszárat vádiban gyalogoltak tovább. Vadáztak, hogy legyen mit enniük, takarékosan bántak az ivóvízzel és zokszó nélkül meneteltek. Szúti időközben visszanyerte szépségét és erejét. Elsőként kelt, és utolsóként feküdt le aludni. Feltöltődött a sivatag levegőjével, és fáradhatatlanná vált. Párluc mind jobban szerette, hiszen egyre inkább hasonlított egy igazi hadúrhoz, akinek a szavára mindenki hallgat, és akinek a döntéseit senki sem vitatja. A nubiaiak több, különféle méretű íjat készítettek neki, amelyekkel antilopokat lőtt, sőt egy oroszlánt is. Mintha mindig is ilyen úttalan utakon járt volna. Biztos ösztönnel vezette kis seregét a víznyerőhelyekig. Egy rendőrosztak közlekedik felénk, figyelmeztette őt egy fekete harcos. Suti rögtön látta, hogy az átható tekintetűek azok, akik általában rabló beduinokra vadászva járják a sivatagot, hogy a karavánok biztonságban haladhassanak. Váratlan volt, hogy itt bukkantak fel, távol a karavánutaktól. – Támadjuk meg őket! – javasolt a párduc. – Nem! – döntött Suti. Elrejtőzünk. Megvárjuk, hogy megelőzzenek és elég távol érjenek tőlünk. A núbiaiak egy sziklás halom mögé húzottak, a rendőrök gyanútlanul elhaladtak mellettük. Még szomjazó, fáradt kutyáig sem vették észre az idegeneket. Az osztag bizonyára egy küldetés végeztével a völgybe igyekezett. Könnyűszerrel megölhetik volna őket, mormogta Párducz szutinak. Ha nem térnek vissza időben, az elefantini erőd riadót fújt volna. Te nem akarsz egyiptomiakat ölni, én pedig másról sem álmodom. Te, a született egyiptomi vándorló, nubiaiak élén állsz, akiknek egyetlen mestersége a háború. Előbb-utóbb harcolnot kell hiszen a harc neked is a véredben van, Suti. Semmit sem tehetsz ellene. Párduc megsimogatta szeretője Melkasát. Két gránit tömb takarásában feküdtek, és egy időre elfeledkeztek a veszélyről. A delelő naphevében összeölelkeztek. Az elveszett városból hozott aranyjégszerekkel felcicomázva, az aranybarnára sült, perzserő bőrű líbiai lány úgy játszott a testén, mint egy lírán. Suti élvezte a lángoló dallam minden egyes hangjegyét. Megérkeztünk, felismerem a vidéket, mondta Párduc, és annyira megszorította Szuti csuklóját, hogy majd összeroppantotta. Ott van az aranyunk, abban a barlangban. Az én szememben minden más kincsnél értékesebb, hiszen megölted az egyiptomi tábornokot, hogy a miénk lehessen. De már nincs szükségünk rá ellenkezőleg. Ezzel a kincsel te az arany ura. a barlangra merett. Valóban ide rejtette az álnok tábornok kincsét. Azért a tábornokét, akit a sivatag törvénye szerint halára ítélt. Párdusznak igaza volt, hogy ide jöttek. Gyávaság lett volna, ha megtagadja életének ezt az epizódját. Mint a barátja, pászer, úgy ő is az igazság szerelmese volt. Márpedig, ha nem csapott volna le a szökevényre, az elkerülte volna az igazságtételt. Az ég nekiadta az aranyat, amelyen az áruló meg akarta vásárolni a nyugalmát a líbiai Adafitól. Gyere, unszolta Párduc, gyere, gyönyörködjünk a jövőnkben. Párduc elindult a barlanghoz. Nyakéke és karkötői vakítóan szikráztak a napsütésben. A núbiaiak letérdeltek, Megbűvölten nézték, ahogy aranystennőjük királynői léptekkel vonul a titkos szentély felé. Úgy gondolták, hogy azért vezette őket ilyen messzire, mélyen behatolva Egyiptomba, hogy növelje mágikus erejüket, és hogy legyőzhetetlenné tegye őket. Amikor Párduc a hozzá csatlakozó sutival együtt belépett a barlangba, a feketék egy ősi éneket kezdtek kántálni, köszönve a távolból visszatérő menyasszonnak aki kész frigyre lépni népe lelkével. Párdut szentül hitte, hogy ha magukhoz veszik a barlangba rejtett aranyat, akkor a sorsa ezzel megpecsételődik, örökre összekapcsolódik Szutijéval. A pillanat a szivárványszínekben tündöklő jövőt hordozta magában. Suti felidézte azt a percet, amikor megölte Aser tábornokot. Az ajas gyilkos biztos volt benne, hogy nem kerül soha a vezír bírósága elé, és hogy Líbiában, miután fellázítja az országot Egyiptom ellen, boldog öregség vár rá. Szuti nem bánta meg a tettét. Már beléivódott a kietlen pusztaságok törvénye, amely nem tűri a családságot. A hűvös barlangba lépve nevéreket riasztottak fel, amelyek egy ideig tétován cikáztak össze-vissza, aztán megnyugodva kapaszkodtak ismét fejjel lefelé lógva a barlangfal kiszögeléseibe. Biztos, hogy – Ez az a barlang, – fakadt ki Párduc. – De hol a szekér? – Menjünk bejebb. Felesleges. Pontosan emlékszem rá, hogy itt hagytuk. Szuti minden kiszögelés mögé benézett, de hiába. A barlang üres volt. – Ki tudhatta? Ki merte? – Párduc tehetetlen dühében letépte aranyláncát és egy sziklához vágta. A mennykő csapjon ebbe a szerencsétlen barlangba. Szuti egy szövet darabot talált a földön. Nézd csak ide! egy gyapjú szövet. Nem az éjszaka démonai lopták el a kincsünket, hanem a sivatag vándorai. Az egyiküknek beleakadhatott a ruhája egy sziklába, amikor kihúzták innen a szekeret. Párduc reménykedni kezdett. – Gyerünk utánuk! – Felesleges. Nem mondok le az aranyról. Hát én sem. Hát akkor mit akarsz tenni? Itt maradunk és várunk. Vissza fognak jönni. Miből gondolod? Annak idején annyira siettünk, hogy elfeledkeztünk a hulláról. Aser biztosan meghalt. A csontjai nincsenek ott, ahol megöltem. Hát az szél nem. Csak a barátai vihették el, és azóta várnak minket, hogy bosszút állhassanak érte. Mi pedig besétáltunk a csapdába. Hát gondolom, hogy állítottak néhány őrszemet, akik figyelték, hogy megérkezünk. És ha soha nem jöttünk volna vissza? Annak kicsi a valószínűsége. Akár évekig is a helyükön maradtak volna, míg csak meg nem bizonyosodnak róla, hogy már meghaltunk. Te nem ezt volna a tábornok szövetséges helyében. helyében? kérdés, hogy megtudják, kik voltunk, és gyönyörűség volna a számukra, ha megölhetnének minket. Küzdeni fogunk, ha hagynak időt arra, hogy felkészüljünk a védekezésre. Még az íjamat is elvették. Szép is volna, ha saját nyilammal lőnének le. Párdusz gyönyörű, kemény mellét fedetlenül kínálva a napsugarainak, szónoklatot intézett a híveihez. Elmondta nekik, hogy a sivatag vándorai kirabolták az aranyisten szentélyét, elvitték a kincseit. A velük való összecsapás elkerülhetetlen, és Szutit bízza meg azzal, hogy győzelemre vezesse a csapatot. Még az öreg harcos sem tiltakozott. Szinte megfiadalodott a gondolatra, hogy a homokkal itathatja fel a beduinok vérét, és hogy a núbiaiak ismét bebizonyíthatják milyen kiváló harcosok. A kézi senki nem ér fel velük. Jól lehet, erről Szuti is meg volt győződve, mint volt harci kocsizó hadnagy egy valóságos tábort szervezett, amely köré sziklatömbökből sáncot emeltek, hogy védelmet nyújtson a núbiai íjászoknak. A barlangba hordták a vízzel töltött kulacsokat, az élelmet és a fegyvereket. A tábortól bizonyos távolságra egyenlőtlen közönként mélyedéseket ástak a földbe. Aztán vártak. Szuti élvezte ezt a kizökkent időt. Figyelte a sivatag láthatatlan mozgását, hallgatta titkos énekeit és a szél szavát. pózban ült, egyé válva a sziklával, alig érzékelte a hőséget. A város zajától és forgatagától jobban tartott, mint a fegyvercsörgéstől. Itt minden egyes mozdulatnak összhangban kellett lennie a csenddel, amely messzire viszi a nomádok léptének neszét. Jó lehet, pásszer magára hagyta őt. Szerette volna maga mellett tudni a barátját, megosztani vele ezt a pillanatot, amelyben véget ér a bolyongása. Szótlanul ülnének, mégis ugyanaz a tűz éltetné őket, miközben tekintetük belevész a sárga horizontba, amely felemészt minden mulandó dolgot. Párduc macska léptekkel szuti mögé került és átölelte. Ahogy megsimogatta a tarkóját, az érintése édes volt, mint a tavasz illata. Mi van, ha tévedtél? Biztos vagyok a dolgomban. Azok a rablók talán beérik az arannyal. Véget vetettünk a csempészetnek. Nem elég, hogy visszaszerezték az árut, meg kell tudniuk azt is, hogy kik vagyunk. A nagy forróságban a núbiaiak és az egyiptomiak egyaránt pucéran jártak a városokon kívül. Párduc nem tudott betelni Szuti gyönyörű testével, és ez kölcsönös volt. Lebarnult bőrüknek nem ártott meg a nap, a vágyukat pedig csak élesztette. A szőke istennő minden nap más ékszerrel díszítette magát. Az arany kiemelte domborulatainak és hajlatainak szépségét, és Szutin kívül mindenki más számára elérhetetlenné tette őt. Ha a libiaiak is szövetkeznek a sivatag vándoraival, fogsz harcolni ellenük? Megölöm a tolvajokat! Csókjuk méltó volt a végtelenhez. Összefonódott testüknek puha ágyat vetett a lágy homok, amelyet egy északi fuvallat borzolt. Az öreg harcos szólt Sutinak, hogy nem érkezett vissza az az ember, aki soros volt a vízfordásban. Mikor indult el? Amikor a nap előbukkant a barlang fölött. Most pedig a nap olyan magasan áll, hogy a vízfordulnak már rég vissza kellett volna érnie. Hát talán kiszáradt a kút. Az nem lehet. Több hétre elegendő vize volt. Megbízható ember ment a vízért? Az unoka testvére. Nem lehet, hogy egy oroszlán? A vadak éjszaka járnak inni, és ő tudta, hogyan kell kivédeni a támadásukat. Induljunk utána? Ha nem tér vissza napnyugta előtt, akkor már megölték. Teltek az órák. A núbiaiak már nem énekeltek. Mozdulatlanul figyelték a víznyerő hely felé vezető utat, amelyen a társuknak vissza kellett volna érkeznie. A nyugati hegyekben lebukott a nap, és leszállt az éjszaka bárkáján, hogy befussa a föld alatti tereket, ahol szembe kell szállnia a hatalmas sárkányal, amely megpróbálja kiinni a világmindenség vizeit, ki akarja szárítani a nírust. Az ösvényen továbbra sem jött senki. Megölték, jelentette ki az öreg harcos. Suti megkettőzte az őrséget. Lehet, hogy a támadók a barlang közelébe értek. Ha valóban a sivatag vándorai, akkor nem fogják betartani a háború törvényeit, és éjszaka fognak támadni. A sivatagot nézve Suti arra gondolt félelem nélkül, hogy talán ezek élete utolsó órái. Vajon az elhagyott sziklák nyugodt komorsága nehezedik majd rájuk, vagy egy utolsó heves összecsapásnak lesznek tanúi. Párduc szütihoz simult. Készen állsz? Csak úgy, mint te. Meg ne próbálj nélkülem meghalni. Ha eljön az idő, együtt kell átlépnünk a túlvilág kapuját. De előbb még gazdagok leszünk, úgy fogunk élni, mint a királyok. Ha igazán akarod, sikerülni fog. Legyél igazi vezér, Sutti. ne pazarold az erődet. Mivel Szuti nem válaszolt, Párduc is elhallgatott, és hamarosan ő is állomba merült. Szuti a hidegre ébredt fel. A sivatag szürke volt, a hajnali fényt sűrű ködnyelte el. Párduc is kinyitotta a szemét. Melegíts meg! Szuti magához szorította a kedvesét, de aztán hirtelen felpattant és a távolba merett. Mindenki a helyére, parancsolta a núbiaiaknak. A ködből több tucat fegyveres és néhány harci kocsi bukkant elő.